الاقتراب سفر کول كن په دنیا کا انکا غريب سفر کول الامت تبعي بالامانل كوازبي وهذا طريق المجدي بادل مذاهب أهم ولي عظماني عظم مشرق وآخر يثني همتي للمغارب ولابد لي أن أسأل العيس حاجة تشق على أخفافها والغبارب إذا كان أصلي من طراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي اول شعر المسارع وقارزه اول شعر مصابره اغمق کې یو شعر د ارشه و دا یو بل مطلب بیا ما چار دام کول او زير تر غلو لنا نوصن ليلل مجد عاشقات ولو تسللت اصلنا حالل اصلي یو مطلب ګټل او غره کې چې زمنګ دا نفوس چې دن دادي دغله دا رहीर کی دي مجد درا نو مونږ به یو ختممو وای په چابانې <ترجم> په نزوبانې خودا همدارې والله تصلله کچرته دغه ظاهر مطلب داما چې کوم ویل خو دا بهکېم جوړيږي چې کچر ته دا بوزري زمونږه تسللیو کی مونږله نه را ي او بل چا سره وي نو اصل نههال اصلی مونګه دا ځان طرف ته را به یو په نزوبانې بیا مونږه تی شي او دا استعمارروو خلککوی پلانې دي با درران دي که نه را ځي که نه نو مونږ بیا په دی ځان ته او مونږه ځان خلکو تبا درخکاره کوو اول شیر چې دینه دا مصرح دی اعلامه دا سر کې د اعلامما دی نام استفا دیامماته سا الور نوام ماته ساو نو اعلامه تر کممه پورې اتباي بل عیل کووادي وي روانې دل زما د هغه ارزوګانو دروغو پسې اے دروغ ارغوان تو سی به تر سوپر زروانی ما امانی جمد امنیۃن اصلی امنویۃن لک اساطیر جمد اسطورهن امنو میونا لا یراون الکتاب الا امانیہ فدروغ امیدون من کیه لگا الک پکی بشما سرکی بشما نحوی بشما اسې د شلی کیسه کوا شخړې کیسه خو دا یاره ده شخړې کیسه نه شخړې امر د شخېلود شخېلي پيرادس دي او وړي بازار ته هرڅه یې نو چې داسي دا پای به خرس کما آ او چې دا خرس کما ډه به وامه چرکې ته به چا سر کېدم بچی به شي به چرګوي بچی به را نو بچی به د چر وړي شي به خ سوومما خلصوممه خلصوم نو کاټی به والم میخه بهوالم د چې دا شوالم والممه نو بیا به کور جوړ کوم دي بیا به ځان د واده پر رورام وکم ب چې کله ناې راوالممه او بیا زما بچی به شي چې به چ شي به ما را شي چې داجی پیسې را کار زهبله داېله ته چې لته وکو ش کته و غور د د چې سر با من پرو د کته اوړ ز ماچو دا د شلیو میدونه دي و د شټیو میدونو باې کار چې ته کېږي په باندې باجه وړو نه کېږي اامماتباې بل ل کوواې ب وه دا طرقل مجددي بعضدل مذاهې دا طریقه د حصول د بزرګۍ دا د بارک بین او ظاهر بین او خلقو د جګر کوله څنګه نور با ظاهر بین بارک بین نه ظاهر بین دا د باید راځي کوم راځي دا د ظاهر بین او خلقو د بزرګۍ دا, دا حاصلولو طریقه دا او چکم بارک بیني او جوور نظر نه هغه امیدونه به نه دی چې بس یاره او دایې خوب کوا وروډه خو راو جګر لګاو بشي لینا مسوباتی وبشی یاری د بغلاځ کانا اغه الله پسوتا ته یاد ده کانا ها د قراغا وبشی الامت تی با ایل امانل قواذیبی وحذا طریق المجدی با دل مذاهبی سړی وی ابو عرب وی اهم زخوی اجیبا الکیم کانا اهم ذی اراده کوما ولی اعظم زمانه زما دع اعظم دی د وقصد دې عظم مشرق یو عظم زمان مشرق ترتبوتن کې دي او اخر بل چې دې یثني یثني همتي اغه اړي زما همت ها ها للمغاربي مغربونو طرف تا مقصد د دې پروا منښت په سفر باندې و هم بزرګي حاصل الغاډي عزت حاصل الغاډي یو همت دې چې مشرط تلش دلوې مشرق ته نه چې مغرب ته غلار چپسې دند سهوا دند سهوا او سفر دی سفر څه شي دی او مخ بوزورګي حاصل ورواي دسي عالم ویل را اهم مووالي ازماني ازمون مشرقن واخر يثني همتي للمغاديوي ثانيه ادفي ليضل عن سبيل الله قران گشتي ثانيه ادفي ولا بُدَّ لي أن أسأل العيس حاجةً زماړ پر اخلاصې نشته د غختلو د حاجت زمانا د سپینو او خانونو سپینو غبیل؟ اوس سپینو غبیل؟ وای سپینو هم نه دي او خو دل ته خص سپینو غان ای دل ما نن د ګر اشرفه ته خصای ته دلګه کوټه کوي او هو دا شعر تاسو وزه کې نه دی وبلده ليس بها انيسو الا اليعافير والا العيسو يدري اذا تنحف اذا تنحف وبلده ليس بها اني زوروب ببلدهن قطعت وادي ركل انسان بګړو نه ولا سپيده قانونو د د او سيبو چوو بس نور چي دره سشيړو نه هيس را دي هم هم سوګي به اشتلګه دي دیه معنی څه مطلب دي مطلب دادي چې بزرګي حاصلو مشرق مغرب او مغرب تزم نو اس د اوخ نه وکاره خپل سن وکاره خپلګه او باندې بس وريګه انا باغ به خپل حاجت پورا کوم نه زمبا ځان لبه چې د سفر به کوم ولا بوذلی ان اس علل عیسه حاجتن زماره پر اخلاصې نشته د سوال کوله زمانا دا غ سپینوخ نه د خپل حاجت یعنی دا غ کو واسطه خپل حاجت پورا کوم تشقوا علی اخباریا وال غواریب تشقوا علی اخباربها څنګه راځي کریم کی اولا بشق الالب و صلاح دی کتا لدیت شق علیه الامر پماند صعوبا او اخفافو دا جمد خفتا غوارب جمد غارب دا آ... حبلو کی علا غاربی کی چھتا دیوری دیلی دی؟ پتلاقی کنیو کی, کی دیوری دیلی حبلو کی علا غاربی کی او اگا حدیثت نورا غلی چھوی پلانکی آ... سالوک دی هغه زننهه چې راغلی وي دیرهتهنی کاې غ د بل لازه اولهسه ې کوغااري بي د خپل سر نه چې نه دغه نه ل دی کوي لخته نه ل کوي ې شساچ دی نو دی ويته ش کو الله اخفافې حاجت غواړمه چې دا ډېیر ګران ووي په اخپو په خپو د دي عز ود زمن لکا د دې عيزباني زکا چېږي دې دې نه خیر دغښت پم چې د نغار دې لکا ستړي شي کنه زمبنو سفر دنو ول غواربي او دارنګ چې دنو غوارب معنی اوګو سم ازمن لکا اوګي غوارب د غریب دا اول کاهل او سو کوي جنا ما بین السنام الى <سلام> <سلام> او اوول نه دي یول کالی خفامل بریر دا اوس سر یاره د سرټ او ته ګپ په می دا ځای نه دی وایي پړی پې سړی واچئ چې دی سریږي چې کمم دی کې د تصد کي ساار چېګهبوي که نه د بیاې پړه سرته چاابره ک او یر خللی ل ته ورکزه اوس سریګه دی سرټ نووالي ترغ اوګې پورې د د ګپ پورې ګمون ته موواو ته راغې پورې د جنغاې پوي مطلب ته شو مطلب دا دی چې دا الله بندا زبچ دین نو اغا خپل حاجت غواړما د چانه د دې کې بهدا استعمالو ما تشقوا علی اخفافها چې په اخفاف د غریب باندې جن دا اني ګرانواله رزي او په وګو باندې به شي کې خوده کله به یو شی اورب ګلبل شي به یک پدی پشایي ایستره به دی پشایي هو یې زمبږر زمبږ خپل حاجت وګړو منو اوس په بیا نه شلی داخله تک په کوس له دې ډیر پل حاجد <تصالح> پا پورا حکومنو ساپا دی که نا بس طرح با دی پا غاره کتابون وزا پا غاره دیکھ په لاو بچاو سر بکستندگ را رو تنیلا بیا لا داوو لیاراوی حال ملک ملک ملک ملک ملک خدای ماس سمی <سلام> ہوئی ملک ملک ملک خدای ماس سمی ہوئی ویزد خواری نایمانو چکم زیت <سلام> دین <سلام> آلتا خوار روزد نخوار اذا کان اصلی من ترابن فکلها بلادی و کل العالمین اقاریبی کله چې ما اصل د خارینه دي آدم اسلام څنګه دی آدم اسلام څنګه دلته دموږه او تاسو د خارینه یو هغه له حاصله چې اصل د خارینه دی یا خلق کوه من ترابن موږ پیدا یو د نطفه نه غو نطفه پیدا دی ویننه نه پیدا د د خوراک نه خوراک پیدا کېږي د زمکې مکه خاوره جو یامون خاوره یا چې خ او قوون یو داای شي نو پرشتې د مرکې دی نو هغه دغه دا سره خاوره د خبر د راغلي او سره چې بک ومکي خلکوي خاوره به دغه دا ورو پختتن ووي خاوره پیدا دی که کوئ پیدا کانه سې من تو راابن فکللوها بلا دي کله چې زما خورا اصل زما د خوری نه دی نو طول کلی زما کلی دی وکل العالمین اقاری بی وطول مخلوقات زمان قلوان دی نو داما بانی اڑو سگرانی گی نظم با پس پر بانی وی علم دا دنگ و غرون و باز دے او پسی وایا سنگا دی وایا گره ایلم دا دنگو غرونو باز دی نصیب دی شر و رأوا قطع پرواز دی الاغ واٹ کلا راتی آبی و اینو سن Perfect اپنی سپوری مو رے بعد و باید پکک کھپلا دا ایلم دا دنگو غرونو باز دی نصیب دی شر و رأوا قطع بانده پرواز دی پروازو کالو تو لوکا گامار با کیی سرا آو اذ کان اصلی من ترابن فقلها بلادی و کل العالمینا اثاری بی زمغه ملګری د شعر جو کو کابل غلام شیخ پهسی بیروبه شعر ده خو ما ته نه دی اته لوګون ناته یاد دي وی دمر الی عالم خو پس دوم پیدا کیږي نو ډیر کا خیال بدل کم کابل غلام شیخ میريږي وی شاگرد د مشرح شیخو د پنځ پیر نه پرواز غوري پرواز ټکی پهسی اچاځي نه یاد دي وی شاگرد د مشر شیخ شو ده پنجتیر نه پرواز کرو او مرغای د باتلخکار سی دخکار لکا ده بازو کرو وی دمرہ کاری اوکو دمرہ کاری اوکو چی زیادی گی با کمی گی نا و دیر کخیار بدل کم کابلگرام شک میری گی اوگت شیز دی تا زمون دا, دا, دا مرگای مازگیر چی سبخ یا گردو اوگانی مازور رو دی دا شاعر دیگر مزدار دل تپمنګه دی ل پارس کې دغه ور کار دی ل شیور نه او جوړ کې پېږی دغه شیور نه پېږی جوړ کې سوایا ما یوازې شیور نو وایښت پېږی تمه جوړ کړي شیور نو اپ دې شو روپړو دې دغه دې آ دغه چې نو ما را خو یې څه کړه نو و اوره پنکري یم او شیریم ازمره یم زو سنت سنت کړم زو بدعت بدعت کړم زکه پنکري یم او تی بدعت یو د بدعت سره دی میندا ته هیڅ شروع شو ما په اپم باندې مې تاس کته غړې وړې اګوز وکړې غې لري سره راو بیا به کار و توازر کول د شیرو نبی دو و دې دیتی په دلاله پریږدا و دې لارند راځه اوس روغته دی ځار ته له ما دا تیز ټکن په دی باندې جوړ کپسی ما اوی ثاقب دې آشيه هغه ثاقب نه و را آشي چې نو مدرسه کې با جوړ ډې خسته شیرونه به وي کوم خاطا چې ګورم یینمستا قدرت رب هر یو ذره باندې استه دې حکومت رب څنګه میم هغه مر اوس ته هغه مر اوس ته ما هو شیرونه د دوم تخلس صاحب مهدا حقيقي صاحب د غرب پریزا دې اګه شیرونه جوړکه لکه ما جوړکا جوړکه شیرونه بیا نن ته جمشیلای جمعہ تر اوسه سارو سارو فیره غلو ما وینوشتہ کته کنه زناسین کتا ته شیرونه وای توای شیرونه بیا کارغان شول ختم د بازانو په دوران دالی کلچ سرحتہ د پنځورشې او قران ناله ولغه ولا ورټو ولا ووای ته کته زناسین نو ناس زناست ما اایشته کنه په دی باندې دا بهر سکه دا لکه دګي په پروانه ساتي بالکل پروانه زم ملګرو در شیر کیوري کلا ندي صداي خبره کوي پښترو دي ملګرو لیکو لاندي وي که دا مار علي روان دي کار اشبري شه وته دي کوي نخنجر اوټيګا ن تلوار انسی بازو اماره ازمایي وي هاي طرح دا شیر جوړ کو اوس یې خپل 104 سوالات نو اغير اوري 104 سوالات نو تلتاکی چلنی لگو رہا ہو مونگو تر باز ہو گئی دیا پشتروں پتہ ہو لگی شیر جو کنے شیر آلی آنی یہ نا مطالب آئے آپ سے نا خنجر کا بس مطالب آئے آپ سے سوالات ایک سو چار کا تیرہ مائزا خودے رو ہٹ چلنجر آئے پیڑے دے نا اول خود شیر پا مطلب بینے پیشوے آپ اورین به پکر غلام جان اول میں اتدوری کم ہے آپ به بے پکر غ دمل مطلب دا چې نخلجر او ټیگا نتلوار انسه تاسو یاد لري نه دی نو مطالبهه آپسه نخلجر او تلوار کوې تاسو نو نخلجر او تلوار مطالبه نه کوو فلګه مې زوم ملکه په ان په دې کې لرم یو اته کتابونه مې وتهولې کړې چې په دې بيدتانو رد زمونګه مې جوړې اوټانا خنجر او تلوار کا بس مطالبهه آپسه صرف چار جما چاګا اته کتابه مې وې چار جما چار متاویې اوټانا خنجر او تلوار بس مطالب ہے آپ سے صرف چار جمع چار کا دے صرف کی محنو دواریم درششتے دے او دے چار جمع چار دا زبالیشی سوائے ما مہداد تو سوائے تو تغضیہ پہنشتے پہ دیبارے سکلہ دورانے پکا ری چھوڑیے اتانا حنجر اور تلوار کا بس مطالب ہے آپ سے صرف چار جمع چار کا بس دغم اتانا مہدی زغار اللہ کے جو اسم مخیرہوہ تو کاغذنگی تشتے پہ مخدوطاتو داد جنون نغاد اللقى جداري قال قال جيني نزول الجزيره فخر الدين الوريكاني بيديدي خي بيديدي